Protul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, vă va aduce în următoarele 30 de minute programul L083. Un credincios slujitor al lui Dumnezeu, care și-a închinat întreaga viață lucrării acestea, a cătuit un buchet de meditații, de cugetări asupra fiecărui verset din Noul Testament, de la Evanghelia lui Matei până la ultima carte a Noului Testament și a Bibliei Apocalipsa, care au fost prelucrate în studioul nostru și sunt difuzate pe calea undelor de radio pentru directarea iubiților ascultători, dar mai ales pentru hrănirea sufletelor noastre, pentru trezirea multora la Evanghelie și la adevărul veșniciei, iar pentru cei care sunt deja pentru întărirea lor pe această cale. Astăzi, iubiți ascultător, textul nostru pe care îl vom studia va fi din Evanghelia după Luca de la capitolul 6. Vom citi versetul 28, urmat de explicațiile care îl însoțesc și pe urmă celelalte care ne vor fi puse la dispoziție prin bunătatea și grija lui Dumnezeu, împletite cu bunăvăința dumneavoastră de a le asculta. Înainte de aceasta însă, vreau să vă mai citesc câteva îndemnuri din cartea lui Ion Plugaru, îndemnuri foarte practice pentru viața de zi cu zi, cu atât mai practice și mai... Bune pentru zilele de astăzi, cu cât ne aflăm într-o perioadă de așa zise democrație, când inimile celor mai multe sunt înclinate spre câștig și încă un câștig cât mai mare, cu cât mai puțină muncă și cât mai repede. Acestea sunt metodele prin care satan duce pe foarte mulți la nenorocire. Spune Ion Pugaru că sunt pești mari în ape mari, dar bagă de seamă că în ele poți să te și neci. Fă cât mai puține schimbări în viața ta. Pomii sădiți de prea multe ori, prea puțină roadă aduc. Dacă într-o parte ai greutăți, le vei avea și în alte părți. Dacă te muți de pe vale pentru că este prea umedă, vei găsi poate că pe deal este prea frig. Este vreun loc în care măgarul să naibă de lucru? Unde poate să trăiască o vacă fără să fie mulță? Unde vei găsi pământ fără pietre sau carne fără oase? Pretutindeni pe acest pământ, omul trebuie să-și mănânce pâinea cu sudoarea frunții. Ca să fugi de trudă, trebuie să ai aripi de vulturi. Schimbarea nu-i totdeauna spre bine, zicea porumbelul când era scos din laț ca să fie băgat la frigare. E și un timp nimerit pentru schimbare și atunci dă serios din coate, pentru că găina, dacă stă pe ouă, nu capătă orz. Dar nu umbla de colo până colo, căci piatra care se tot mișcă din loc, Puțin mușchi mai prinde. Ține-te de ea. Iată ce aduce biruința. Cine e până la capăt va birui. Cine umblă după asta, aceea și orice, toate la un loc nu dau decât un nimic. Pe când cine rămâne călare pe un singur cal, ajunge ținta cu vremea. Sămânța crește într-un singur pământ, pasărea clocește ouăle într-un singur cuib, pâinea este coaptă într-un singur cuptor și peștii trăiesc într-un singur râu. Să nu-ți închipui că ești prea bun pentru ocupația pe care o ai. Cine își disprețuiește munca, se ceartă cu pâinea și cu ciorba sa. Vai de fierarul care se teme de scântei. Orice meserie și are neplăcerile ei, nu numai cea de coșar. Dacă marinarii n-ar vrea să meargă pe mare, de teamă să nu se ude, dacă brutarii s-ar lăsa de meseria lor de a coace pâinea fiindcă îi dogorește cuptorul, dacă plugarii n-ar voi să mai are din pricina frigului, și croitorii nu ne-ar mai coaze haine ca să nu-și începe degetele? În ce încurcătura mă ajunge? Nerozie, dragul meu, nu altceva. De o meserie cinstită nimeni să nu se rușineze. Nu te teme să-ți murdărești mâinile, pentru că este destul să pun pe lume. Meseriașului destoinic îi convine orice meserie. Un cap priceput scoate aur și din gunoi. Chiar și la chibrituri se câștigă ceva dacă vinzi multe. Să nu-ți pese de mirosul greu, căci frumos îți sună banul tău. Multă dreptate are Ioan Plugaru în toate cele care ne le-a spus, căci, de fapt, până la urma urmei, Domnul Isus, care este autorul și desăvârșitorul mântuirii noastre, n-a fost pe pământ decât un dulgher, un templar. Și dacă el a fost un templar, deci o meserie din aceasta obișnuită, noi de ce ne-am rușina? Și are foarte multă dreptate căci cuvântul lui Dumnezeu la 1 Tesalonicen capitolul 4 cu versetul 11 ne spune să căutăm să trăim liniștiți, să ne vedem de treburi și să lucrăm cu mâinile noastre. Deci nu avem pentru ce să ne rușinăm, nu avem pentru ce să ne facem probleme de conștiință, ci să lucrăm liniștiți, așa cum ne îndeamnă cuvântul, cu mâinile noastre. Doamne Tată Ceresc, îți mulțumim că Tu te ocupi de toate problemele vieții noastre, îți mulțumim că ne încurajezi că acolo unde ne-ai așezat să ne facem datoria liniștiți, cu ochii și gândul spre Tine, inima noastră să fie întotdeauna îndreptată spre lucrurile cerești și Tu vei purta de grijă și de cele pământești. Ajută-ne ca și din îndemnurile pe care ne le dai astăzi să facem un prilej de o mai mare apropiere față de Tine, pentru slava Ta și fericirea noastră. Amin.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 s ta făcut, În tine ce -o să rămână, ești doar un de țărână. sufletul e tot ce să-l predai? Iubiți ascultători, suntem în versetul 28 de la Luca, capitolul 6, pe care îl citim. Binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Mai înainte de versetele acestea, am citit despre... Fericiri, apoi despre vaiuri. Acum Domnul Iisus spune, Binecuvântați pe cei ce vă blestemă rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. În versetul acesta, a binecuvânta nu înseamnă a vorbi de bine sau a lăuda faptele păcătoase ale vrăjmașilor lui Dumnezeu și ai noștri, ci înseamnă a le dori mântuirea, binere și fericirea lor veșnică. Înseamnă biruirea blestemului și urilor, prin dragoste și dernicie, prin vorbe blânde și înțelepte, care pot să-i atragă de pe calea lor ce rea, pe calea adevărului lui Dumnezeu. Este un prilej de a te apropia de sufletul lor, ca să cunoască lumina prin tine, să priceapă că a fi om înseamnă a fi bun, credincios și plin de dragoste. Avea dreptate un înțelet de evreu de mai demult, îl chema Hillel, când spunea Acolo unde nu se află un om în adevăratul înțeles al cuvântului, străduiește-te să fii tu om. Și ca să fii om după echipul și asemănarea lui Dumnezeu, împlinește toate datoriile credinței care lucrează prin dragoste, cum zice o veche carte. Învinge mânia prin lipsa mâniei, învinge nedreptatea prin bunătate, învinge omul rău cu daruri, învinge pe mincinos cu adevărul spus în blândețe și dragoste. Să urâm păcatul, dar nu pe păcătos. Omul și faptele lui sunt două lucruri distincte. Ca urmași ai Domnului Isus, trebuie să avem felul lui de a fi. Când privim la vrăjmașul nostru, trebuie să recunoaștem în ura și mânia din sufletul lui față de noi pe autorul tuturor relelor și păcatelor, adică pe diavolul, iar pe el, pe bietul om, ca victimă acestui mare vrăjmaș al nemului omenesc. Să ne gândim că și în noi sunt toate pornirile rele, iar dacă le stăpânim nu-i meritul nostru, ci este lucrarea Harului lui Dumnezeu. Bine zice un proverb flamand, împacă-te cu aproapele tău și războiește-te cu defectele tale. Făcând binele celui ce îți face răul, te înalți și tu la cer, în de cer, și îi deschizi și lui poarta spre cer. Dacă fapta bună și cuvântul blând și plin de dragoste nu pot birui ura vrăjmașului, atunci nu ne rămâne altceva de făcut pentru mântuirea lui decât rugăciunea de mijlocire în fața lui Dumnezeu pentru el. Aceasta este o cale deosebită prin care se câștigă biruința asupra vrăjmașului. O asemenea rugăciune mijlocitoare a făcut și Domnul să pe cruce pentru vrăjmașii lui. Și tot o astfel de rugăciune de mijlocire a fost rostită și pe buzele muribunde ale lui Ștefan când a fost omorât cu pietre. Rugăciunea de mijlocire pentru vrăjmași nu este altceva decât transmiterea și descărcarea întregii poveri sufletești înaintea lui Dumnezeu. Printr-o asemenea rugăciune mijlocitoare, omul credincios se eliberează în lăuntrul său și de aceea poate păși liber față de ura, blestemele și bagiocurile vrăjmașilor. Iubirea care se roagă pentru vrăjmași este duhul cel nou și puterea cea nouă duhovnicească aducătoare de biruință spre slava lui Dumnezeu. În versetul următor, versetul 29, Domnul Iisus continuă în felul următor. Dacă te bate cineva peste o falcă, întoarce-i și pe cealaltă. Dacă ți-a -ți cineva haina cu sila, nu-l opri să-ți ia și cămașa. Sub nici un motiv, deci, nu este îngăduită violența în viața adevăratului creștin. De jur împrejur el este omul păcii. Numai într-un singur caz are dreptul și poruncă dumnezească să fie nenduplecat și violent. Știți când? Trebuie să fie nenduplecat și violent cu sine însuși, cu pornirile lui, cu propria lui viață firească. Pe acestea trebuie să le omoare fără nicio cruțare sau, așa cum spune în Vechiul Testament, să nai un ochi de milă. Mai trebuie să fie iarăși neînduplecat creștinul când este vorba de păstrarea integrității cuvântului scris al lui Dumnezeu, adică să nu îngăduiască stricarea lui. Cu păcatul în general, fie în viața lui, fie în viața altora, trebuie creștinul să fie necruțător. Când însă este vorba de lucruri materiale și de drepturi pământești, urmașul lui Hristos nu se luptă, și el nici nu-și pierde timpul pentru ele. Spunea pe drept Erasmus, acesta e un creștin și un om înțelept de pe vremea lui Luther, dacă ar fi vorba să capăt o moșie mare și ar fi necesar pentru aceasta un proces, aș prefera să renunț la moșie. Tot el spunea, prin modestie se poate obține mai mult decât prin impetuozitate. În felul acesta a supus Hristos lumea. Așadar, în versetul acesta, Domnul Iisus spune, dacă te bate cineva peste o falcă, întoarce și pe cealaltă. Dacă ți-a -ți cineva haina cu sila, nu-l opri să-ți ia și cămașa. Un lucru de mare însemnătate observăm în aceste versete, în versetul 27 până la 31. Aici Domnul Iisus ne învață să iubim vrăjmașii noștri și anume, iubirea de plină și răbdarea întreagă sunt nedespărțite acolo unde ele există. Fără răbdare nesecată, iubirea se frânge. Și numai deplinătatea îmbelșugată a iubirii naște curajul și răbdarea care nu se frâng. Prin trei exemple de trăiere practică, Domnul Isus arată aplicarea învățăturii teoretice a iubirii vrăjmașilor și anume lovirea reală a trupului, aceasta este o durere fizică, al doilea. Prădarea proprietății celei mai personale, e vorba de haină și cămașă, și în al treilea rând, împrumutarea fără nădejdea înapoierii celor împrumutate. Lovirea obrazului arată nu numai durerea fizică a ucenicului lui Hristos, durere care poate fi foarte mare și cu urmări grele, ci și rușinea de a fi lovit în public, mai ales aceasta, prin iubire și răbdare, el însă trece peste această situație de netrecut în lumea păcatului, pentru că eul său vechi se topește cu fiecare zi. Numai eul își cere drepturile, dar când el este dat morții, se trece ușor peste toate. Din punctul de vedere al eului său vechi, ucenicul lui Hristos nu mai reacționează, el nu se mai împotrivește, dar din punctul de vedere al lui Dumnezeu, când este vorba de apărarea drepturilor lui Dumnezeu, el este neînduplecat și hotărât să lupte până la moarte. Pe cât este de moale în lucrurile pământești, pe atât este de dârz creștinul în apărarea lucrurilor duhovnicești. Cu cât este mai slab într-o parte, cu atât este mai tare în cealaltă. Aceasta este o lege. Și în fața celor care ne lovesc trupul, producând dureri fizice, și în fața celor care ne prădează, hoții și tâlharii, cât și în fața celor care ne înșeală, Domnul Isus ne învață cum trebuie să ne purtăm. Ferice de noi dacă ascultăm practic învățătura Lui. În versetul următor, în versetul 30, Domnul Isus ne dă următoarea învățătură. cui îți cere, dă -i. Și celui ce ți-a cu sila ale tale, nu i le cere înapoi. Vreau mai întâi să mai amintesc o dată că Domnul Isus a spus așa. Vă spun vouă celor care mă ascultați. Învățăturile acestea nu sunt date tuturor, ci numai celor care îl ascultă. Adică celor care l-au primit în inima și viața lor ca domn și stăpân. Numai ei pot să primească aceste învățături pentru că în ei există elementul care face ca aceste învățături să devină puternice, lucrative, reale în viața lor. Elementul este Duhul Sfânt al Lui Hristos, care este factorul potențial cel care face ca toate poruncile Lui Hristos să fie împlinite în noi spre slava Lui Dumnezeu. Așadar, copilul Lui Dumnezeu, creștinul adevărat, este trimis pe pământ de Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul Său, ca să dea, nu să ceară. acesta e scopul lui printre oameni, să dea din bunurile lui duhovnicești, să dea la toți cei care îi cer în vederea mântuirii lor. Să nu fie părtinitor, așa cum nici Dumnezeu nu este părtinitor. Dumnezeu a dat ce a avut mai scump pe Fiul Său pentru mântuirea lumii și El dă și astăzi, fără părtinire, ploaia Sa și soarele Său la toți. Dacă felul lui Dumnezeu de a fi este nepărtinirea și dărnicia, cei născuți din el seamănă cu el, adică sunt nepărtinitori și darnici. acesta e felul lor de a fi. Fiecare roadă este potrivit seminței din care a ieșit. Soarele nu poate să nu dea căldură și lumină. acesta e felul lui de a fi. Pentru că -i suntem scumpi, de aceea Dumnezeu ne-a dat ce a avut el mai scump? În vederea mântuirii noastre. Zice martirul Sextus: Nimic din ceea ce dai imediat la cerere să nu socotești a fi mai de preț decât primitorul. Un alt om al lui Dumnezeu spune: Să nu vă fie teamă de a vă înmulți binefacerile și să nu învinuiți niciodată pe nimeni din cei ce le primesc dacă vreți să gustați rodul lor. Cine învinuiește și mustră, acela dă cu o mână și cu alta ia cele date. Sau cum foarte nimeric găsește un proverb românesc, cu lingura îți bagă în gură, iar cu coada linguriți îți scoate ochii. Așadar, Domnul Sus a spus, oricui îți cere, dă -i. Cum s-a amintit mai sus, să dăm oricui din bunurile pământești și duhovnicești pe care le avem din harul lui Dumnezeu, fără să cercetăm pe nevoiașul căruia îi dăm. Să-i dăm lucruri care sunt folositoare vieții de acum și vieții veșnice. Să nu-i dăm nici de cum lucruri care îl duc spre păcat și spre moarte. Dacă stăm în lumina lui Dumnezeu, nu putem greși în privința aceasta. Nu o să-i dăm cuțit celui care are de gând să junghe pe cineva cu el. Nu o să-i dăm alcool bețivului. Tot ce dăm, să dăm pentru viață, pentru mântuire, pentru apropierea de Dumnezeu a celui care primește. Adevăratul credincios devine o conductă a harului lui Dumnezeu, prin care curg darurile lui înspre oameni. Tot ce primește el zilnic din partea lui Dumnezeu, dă mai departe. Să dăm tuturor celor care ne cer, dar dacă e cu putință, să dăm nevoiașilor înainte ca ei să ne ceară. Să-i scutim de umilința de a ne cere. Aceasta este și mai frumos și cu atât mai dumnezeesc. De aceea cuvântul lui Dumnezeu ne spune în epistola lui Iacov că religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu este să cercetăm pe orfani și pe văduve în nevoile lor. Deci nu zice că să așteptăm să ne ceară, ci noi suntem primii care inițiem acțiunea, adică mergem, îi cercetăm și, potrivit nevoilor lor, le dăm ceea ce este de dat. De altfel, aceasta este același lucru care a făcut Dumnezeu cu noi. El nu a așteptat ca noi să mergem la El și să-i cerem mântuirea, lucru pe care nu l-am fi făcut niciodată, ci El ne-a cercetat, s-a uitat jos spre pământ, a văzut în ce stare nenorocită suntem și atunci a venit El însuși, ne-a dat pe Domnul Hristos, ne-l-a oferit și în felul acesta și noi, vom face la fel ca El, cercetăm, avem un ochi deschis pentru cei care sunt în nevoie și le oferim ajutorul necesar. În măsura în care noi înșine ne adăpăm din izvorul nesecat al dragostei și bunătății dumnezeiești, putem alina nevoile semenilor noștri, pentru că suntem împrospătați cu Duhul Sfânt, cu felul dumnezeiesc de a fi. Cineva zicea, vreți să știți cum să ajutați? Puneți-vă în locul celui care primește. Prin ceea ce dăm să se vadă Dumnezeu și Harul Său, atunci dărnicia este adevărată, și purtătoare de viață. În versetul următor, versetul 31, Domnul Isus mai dă următoarea învățătură, dar rețineți, numai celor care îl ascultă, nu tuturor. Spune el așa: Ce voiți să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel. Fericitul Ieronim numea această spus a Domnului Isus drept ceaslovul neprihănirii. Privind la tine, înțelegi ușor nevoile altora. Și cum dorești să ți se facă, fă tu întâi aproape lui tău. Ascultați esența virtuții, spune o carte veche. Omul să nu facă altora, ceea ce este rău pentru sine însuși. Nevătămarea ființelor este calea virtuții. Un conte din Germania avea însemnate mine în ținutul Harz. Directorul lor a spus într-o zi că venitul s-ar mări mult dacă lucrătorii care erau mulți, ar primi un salariu mai mic, cu care totuși ar putea să trăiască destul de bine. Contele a răspuns: Ai făcut dumneata vreodată lucrul lor? Acela a răspuns că nu. Atunci Contele a zis: Nici eu. De aceea, hai să încercăm o amândoi odată. El a luat o roabă și directorul una. Amândoi au cărat timp de o oră. Sudoarea le curgea pe frunte. După aceea, Contele a lăsat roaba jos și a întrebat pe director dacă s-ar putea micșora plata de până atunci a muncitorilor. Roaba aceea n-a mai fost folosită de atunci încolo, și s-a clădit o căsuță în care au păstrat-o spre amintirea acelui conte foarte bun la suflet. Deci, ce voiți să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel. Domnul Isus vrea ca tocmai prin dependența unul față de altul să ne împingă la trăirea practică a iubirii adică fiecare din noi să pună pe aproapele său în primul rând, iar pe sine să se așeze în rândul doi. Propășirea Evangheliei pe pământ atârnă în cea mai mare parte de trăirea ei de către cei care o vestesc. Dragostea este viața tuturor învățăturilor evanghelice, este sângele care curge prin tot organismul Sfintei Scripturii. Scoateți sângele dintr-un organism și apoi veți vedea ce rămâne. De la începutul creștinismului și până astăzi, toată truda diavolului a fost de a scoate viața și duhul din Evanghelia Domnului Isus și să rămână doar oasele goale ale unor învățături și părți din Evanghelie. Câtă dreptate avea Tolstoi când scria, Acele părți din Evanghelie pe care se bazau anumite legi bisericești despre dogme erau părțile cele mai puțin limpe și înțelese. Dar despre îndeplinirea învățăturii lui Hristos, învățătura dragostei, se vorbea cu cele mai neînțelese, nebuloase și mistice expresiuni. Lucrul acesta îl confirmă pe deplin legile, hotărârile, canoanele și simbolurile de credință făcute de mulțimea sinoadelor în decursul istoriei creștinismului. Nici o singură dată nu se amintește cuvântul dragoste în toate simbolurile de credință. Chiar și din simbolul de credință de la niceea lipsește cuvântul dragoste. Dacă se spune în crezul acela, cred în Dumnezeu, cred în Domnul Isus, cred în viere, etc., de ce nu s-au amintit și cuvintele, cred în Evanghelia dragostei, cred în porunca cea nouă care este iubirea? Cuvântul cred, dacă este dezlipit de cuvântul iubesc, devine de natură drăcească. Cine nu este destul de lămurit cu privire la aceasta și nu este de acord, n-are decât să citească epistola lui Iacov, capitolul 2, cu versetul 19, unde spune că și dracii cred. Dar cine a văzut un drac iubind, de aceea credința fără dragoste, te duce în aceeași categorie cu credința dracilor. Nu sună plăcut la auzi, dar este cu atât mai fioroasă realitatea. Atenție mare! Cine crede, dar nu iubește, este în aceeași categorie cu credința dracilor și va împărtăși, fără discuție, acela sfârșit cu al lor în iazul de foc și pucioasă. Ce frumos ar fi fost dacă s-ar spune în simbolul de credință, cred și iubesc pe Dumnezeu Tatăl, cred și iubesc pe Dumnezeu Fiul, cred și iubesc pe Duhul Sfânt, cred și iubesc cuvântul său, etc. Deci Domnul Iisus spune așa, ce voiți să vă facă oamenii, faceți-le și voi la fel. Pentru împlinirea acestor cuvinte ale Domnului Iisus, trebuie mai întâi aprins focul dragostei în inimă. Credinciosul adevărat trebuie să cumpere ca și cum ar vinde și să vândă ca și cum ar cumpăra. Să împrăștiem iubirea de care noi înșine avem nevoie. Să udăm pe alții ca și noi să fim udați. Să credem și să iubim. Aceasta cere Domnul de la noi. Chiar dacă suntem înșelați în iubirea noastră, noi să iubim. Sfântul Ioan Gură de Aur zicea, să iubim în zadar, dar să nu urâm în zadar. Iubirea este inima învățăturii Domnului Isus și El a dovedit practic lucrul acesta, când pentru mântuirea nemului omenesc din robia păcatului și a morții, s-a dat pe sine însuși la moarte. Cine iubește, se dăruiește. Cine iubește, trăiește. Cine iubește cu adevărat, este izbăvit de rătăcire. A ajuns în Dumnezeu. Unde ar mai fi toate luptele dintre confesiuni? Unde ar mai fi ura și râca dintre ele? dacă ar exista iubire. Toți acei care nu nutresc gânduri de ură și care fac polemică asupra altor creștini dovedesc că au credința dracilor care cred în Dumnezeu, dar nu iubesc. Domnul să ne ferească pe toți ascultătorii programului acestuia, Domnul să ne ferească pe toți cei care purtăm numele de creștini de așa o credință. Iubiți ascultători, Anunțăm încheierea programului L083, dar în același timp deschiderea programului de a învăța și a practica iubirea Domnului Isus Hristos. Spre slava Lui, bucuria Lui și numai puțin și bucuria noastră veșnică. Amin. Toate darurile de așa via, să vorbesc în chiar munță mult. Și averea să o împartea Fără dragoste nimic nu sunt, urmăriți să aveți dragostea, Toate pieri veci rămân. Asta